تق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسألك يا من هو zawirul gafa wal qahhar wa habur razakulfattahul alim Ibrahim rahet allah është al awwal e pari e pari dhe përqsa njerëzata secila se allah subhanahu ka këtë cilësi sa jo ka as gjë fara tina ai është e pari Ah jesti pari. Huwal awwal wal akhir wal, ákhir, wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in adim. Postu principetitet Allahu subhanahu wa taala es al ijaba. Per djijja. Allahu ka nje principetit vetan, ajo as se u porgjijje te roboreve te vet. Wa itha salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wa tada'i ila da'an Fal yastajibu ni wal yu'minu bi la'allahum yrshudun Pra'imra wa ta'allahu subhanahu wa ta'ala Qajt adha imri al-ahad Ivatum Nga Qur'an i Suratul ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala Qul huwa Allahu ahad Thuwa yotih muhammad Allahu ashtibat me Qul huwa Allahu ahad Prisil sivata Allah subhanahu wa ta'ala Asht al-adhan Al-adhan Ndajim Iquidesssham Ndajim Ndamindya Allah Aqaqat silsiv Qumma alikul Mulkidul jalani Wal ikram Procesi i vetë Allahut subhanahu wa taala është el irada wel mashi'a. Ulama këto i kanë përmendur se kanë ardhur nga anash përmend el irada wel mashi'a. Doktor Siddiqi, mirë po kanë një kuptim, ndaj as dëshirë. Allah subhanahu wa taala prit selisive ti ka dëshirën. Gjithashtu precësive ta Allahu subhanahu wa taala është është al-Istiwā'. Ngritja e Allahut subhanahu wa taala mbi Arsh. Precësive ta Allahut është se Allahu është ngritur mbi Arsh. Është ngritur mbi Arsh. Ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa. Precësive ta Allahu subhanahu wa taala është edhe al-Asaf. Al-Asaf. Kjo kuptimin e drem. ادري مي الله سبحانه وتعالى استطاع بريتسيفه تو الله سبحانه وتعالى استطاع الامر اورذري اورذري اورذري مسوي الوفاء الله فيعن مؤنس المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الجبار مقتيب المجيد الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَنْجِيدُ الْقَائِسُ الشَّهِيدِ برسلتي واس الله تست الالهيه انيا ان شاء الله سبحانه وتعالى اظروه لذتم ايمرتان اظريمني ذاك اشامرون برفيالس اله ذاك اشامرون برفيالس الله الله لا اله الا الله الحي القيوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ كُنْتُ نَفْسًا مِن شَيْءٍ بِينٍ مِنْهُ ثُمَّ آتَانِي حِينَمَا رَأَيْتُ يَا رَبِّ الْعِبَادِ ليجراتا دا سريالي روقا ادريت اليجيرون هوجا يندرور شكري عليو حينما رب جكتو يا رب العالمين في شراقتنا نفس بين نور من فؤادي حينما رب جكتو يا رب العالمين احمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 si që kemi premtu dhe nëtot, këtë tjavë o këtë dërsë dhe të fillojna me emrat edhe të cilsit e Allahot subhanu wa tala të cilat kanë ardhë në Quran njën përmind apë në sunnet, në hadithin e pengan bërë, sallallahu alaihi wa sallam. Nëndoj dhe të fillojna dhe të i përmindim njën nga njën, nëndot atësa rrimë për santo, pasaj vazhdojnë adjavën e ardhëshme. E para, pre cilsit e Allahot subhanu wa tala të cila është marrën, prej imri të Allahot si që kemi tonë se prej regullave në imra dhe cilësi të Allahot është prej gjdo imri të Allahot në zirët cilësi ndaj, prej imrave të Allahot është el al ewell, i pari i pari dhe prej kësaj në zirët dhe cilësia se Allahot subhanu e këtë cilësi aja është nukka, se nuk ka asë gjemë para atina aja është i pari para gjitha s'ka diçka cila ka egzistu para Allahot subhanu wa ta na. argument për këtë është janë argumentu dhjetarë, dhe në tëtë, me ajitin e tërejt, surës hadidë, Allah tëtë, huë lë ewellu, huë lë akhiru, dhe në tëtë, aje është i pari, qëka dënë tëtë i pari, dhe të këke imrën, dhe tëtë kanë maratë së të të cilë, se nuk ka diçka para ati, më argumentë, Ndonat e parë se nuk ka asgjë para Ti, janë argumentuar me hadithin të cila transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithin sahih Muslim, se peingamberi sallallahu alaihi wasallam i shlutë Allahu dhe ka thonë Allahumma anta al-awwal wa zatti azati ti e pari. Çka do të ketë i pari? Ka vazhdu hadithi i cili ka bërë qartë kuptimin ti e pari, feleise qabla kashai. Çka para Ti? Kur dëgjo. Ndonat as gjën s'ka ekzistuo, ka ekzistuo Allah subhanahu wa taala dhe asgjë para Ti. As që kallin dhe kanë As që është e lindur dhe kush për i ti As që është kryun nga dhe kush Allahu është bërë Kryusi dhe prej silsive të ti Se aja është kryusi Gjithashto prej Silsive të Allahu Subhanu wa ta'ana është el-itianu Në gjuna raba Ditte e kështën ka në ardhën Qur'an Dhe në sunnat El-itian El-itian El-meji Të djetë kanë një koptim Aja është Ordia vjen Allahu subhanahu wa taala kur nje cilsi se vjen, ndonëse vjen në kohë të caktuar kur don Allahu subhanahu wa taala dhe në, në rastin vendet kur i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, siç ka marrë najed. Allahu thotë, këtë cilsi i kanë marrë ulemati kanë nxjerrur prej Kur'anit, siç kemi thënë se prej veprave të Allahut nxirrat edhe cilësia, nëse vjen ajete flet për një vepër të Allahut subhanahu wa taala, na duhet me nxirr nga ajo edhe cilsi. Këtënë Allahu, hëllë janë dhuruna Illa e një ëtiahumullahu Fi dhulani minë al-ghamami Wal-mëraikatu wa kudhja l-amru Hëllë janë dhuruna Këtënë, ata nuk pritin Kafirat, ajeti vletë për ditën e kiametit Kafiratat nuk pritin Vëtëm se t'ju vjenë Allahu Kur Allahu subhanu wa tëla vjenë ditën e kiametit Kërës gjaldë njerëzët edhe vjenë për gjëkim Mesin e njerëzëve Këtën an yatihumu Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qodiya al-amru Vjen Allahu subhanahu wa taala fi dhulalin Karton fi ngjuna raba përdoret më shumë se ni kuptim. Nëse ndodh me jet ndonjë përkthem ku thot n dinës është përkthemi gabum, se ka mundsi me kanë fjala fi n dhe ka mundsi me kuptim me. E këtu është me kuptimin me. Pse Se së kërët vjen me kuptimin Në jetihum Allahu Fi dhulelim minë al-gamami Vjen Allahu me ret Gamam i thojnë pasaj redhe Vinë në ret E bardha Në gjuarab e gamam red dë bardha Së kërët vjen me kuptimin Në ret e bardha Dënë tëtë Allahu ashtë i rrethuar me ret E që s'ka mundësi Po vjenë me ret Kërët fillojnë ditën e kja mbetit A jetën e shpegonë Dali njerëzit, dit e madha E pritin Allahun subhanahu wa ta'ala Me zbrit për me gjiku Dhe vin me lekt Pal, pal Grupe, grupe Gjithasht ka egzistojn qilë Zbritin me lekt Qili i par, pas të vin qilit dit Pas të qilit tret, me lekt shka egzistojn E qilit, qilit Edhe fillojnë Të zbrit Rejt, vin rejt, krejt ارض ريد برضا پس اسوي اشينس اس تو ارض الله سبحانه وتعالى نك تفورم كورد اياته الله قالنا اياته تتر يوم تشقق السماء بالغمام ديتن كردت چا هات چيلي وزبريتن دالين ريتو زبريت دطند ريد دبردا ونزل الملائكه تنزيلا اد زبريتن ملكت گروه گروه Nënë thëtë masë parit, të melekët, kanë orë hadithë, se melekët e parë qësë britën, edhe bohon ketë reshta, reshta, janë melekët e qilit parë, pas taj melekët e qilit ditë, pas taj melekët e qilit trejë, pas taj melekët e qilit katërt, bohon ketë reshta, reshta, edhe nështë ditë ushtir, e ushtirë, ditë e modë, edhe venë disbardohët nga rejtë e bardë, dalën rejtë e bardës britën, edhe vjenë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, jo ma, Heljen dhe kafirat nuk pritën se Vetëm se këtë ditë janë të pritët Allahu subhanu vëta Në të kohë të ardhë Allahu Dalin arrejt, e rejtë e bardha zbritën Welmele i këtu e kudhja lë amru Edhe zbritën në melekt Dhe është gjiku qështja Ka përfundu qështja Ta shë është dyjtë e gjikimet Apo na jetë jetër Në dhe përkët i jetër është marë cilsi Allahot Së Allahu vjenë Prej cilsivit ati është Së Allahu vjenë Illa ën të ëtjehumu l-melaikatu Në jetë jetër ka thonë Nuk presin atë vetëm se t'juvi në melekt Në suratul anëram A jetën i shëpës të të të të të A nuk pritin atë vetëm se t'juvi në melekt Dënë të të melekt të vdekjes Nuk pritin që këmë koha u kalan A u jetët i e rabbuk A u jetët i e rabbuk A u jetët i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zotit të në ka përshëllem shenja që më nuk pranohet pëndimi, a janshtë lindja e djelit nda nga përandimi. Kanë shpigu ulemat e tefsirit, komentit. Gjithashtu ka ardhë, e li tjan ka ardhë prea jetit parë që ka lezun bëkaras e nje tia hum, e kanë prua të cilësijin për foljes i tjan, në më thanë ardhje. Gjithashtu edhe fjala me gji e ka këtë koptim, mi po lemat, pas që që ka bërshu teksti, këto i kanë logaritë dytë cilësijin presenciva të Allahut el itianu wel mejiu kosta ta Allahu wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa zavian zoti et ditën e kiametit vjen Allahu subhanahu wa taala krijesat e pritin dhe zbret Allahu për gjikim vjen ndersa melet qëndrojn trejt rreshta rreshta ndersa argumentin nga sunneti që kanë marr ulemat është hadithi e Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Në cilën tëtë për nga në beri sallallahu aleyhi wasallam Se në ditën e kiametit Vjenë Allahu subhanu atër A ditë e është majjakë Më po kjo pjesën të cilën e janë dëshbume këta Transmetimin është Bukharijut e dhe muslimit Se vjenë Allahu subhanu atë a ditën e kiametit E robërëve të vetë Me në formë Në tëtë me të zilësi të cilët nuk e njofin besim të artë E ju thëtë në jam zotë ju Tho e nuk jeti zotë ju Në në and jofim zotin ton, nga sa e njohin besimën çish këto, nga Kurani edhe Suneti kanë njohur emrat dhe cilësitë e Allahut. Në ditën e Kiametit, Allahu i sprovon thonëti nuk je zoti i on. Pastaj that pejgamberi sahas selam feyatihul jabbaru vjen Allahu subhanahu wa taala fi suratin ghayri suratihi lati rauha fiha. Jo vjen në form tjetër, jën të parën herë që e kanë parë. Si shu ka arën të parën herë, a uvele mërra, feja kulë, ana rëbukum, dhe ju thotë, onë jam zoti juaj, vjenë në formën, në cilësit dhe emrat e ti të, të cilat i ka përshkujnë në Koran, pas ta i thynë besimtar të ti e zoti juaj. Dhe në thotë argument, kemi fjole, nga haditi mirat, fjole e pingamberit, feja e ti him rëbukum, u vjenë zoti i ty në, në të prejcilsive të Allahot është, se vjenë, dhe kja haditi pingamberit është argument. And ai that Abu Hassan al-Ashariun in yaskremti that sene ka shkrujt i thuat risalet ila ahli thaqar that yan bashku te gjith dietarte e parte muslimanve te ahli sunnetet se Allahu subhanahu wa taala an diten e kiametit vjen dhe melekat qendrojn sa fa sa reshta reshta Pastaj that ne shpjegimin e aqidas al-wasitiya shej Islami Ibn Taymiyyas that ni shpjegusi Muhammad Khalil al-Harras rahimahullah sa Pas leximit -si, e ajeteve thot, nga këto ajete marrim këto dy cilësi el-Itianu wel-Maji që kanë përqotëm ardhmën e, -e Allahut -si, al Allah, subhanahu wa taala, dhe se kjo është përcilesia e Allahut dhe se Allahu e vepron këtë vepër kur don ai, dhe do të vjen dita e Kiametit dhe me këtë na besojmë se Allahu ka edhe këto dy cilësi el-Itianu wel-Maji që kanë për ardhyan e Allahut subhanahu wa taala. Postul për cilësitë vetë të Allahut subhanahu wa taala është el ijaba. Përgjigje. Allah ka një cilësi te vetën, ajo është se u përgjigjet robërve të vet. Për më tepër, a ka të një lutje, ka lut Allahun diçka robi, apo ka të një ngosht e jesh lut për mirëqenë Allahun dhe një punë, apo kurosh ngoshtujai, Allah subhanahu wa taala cilësia ti është se ju përgjigjet robërve të robër vet. Fat Allahu faste gjabela hum rabbuhum enni la udhija amela amilin minkum dhe ju përgjegj allahu zoti i tyra se one nukja humbi vepran e dënjanit për juve nëse vepran qëfar do të të vepran allahu subhanu wa taala jush përgjigjë njerëzve se une nukja humbi vepran e juve në të të tëtësi si vet allahu tësht nga kja jetë marrim sërët alejmë rana jetë 195 se allahu subhanu wa taala këtë silësinjë e përgjigjës, dom thot Allahu i përgjigjet robët dhe besimtarit kur beson në këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë nuk i humb shpresat në dua, në lutje, gjithmonë ka bindjen e tij, ka bindjen se Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjes nga secilësia e Allahut subhanahu wa taala asa i përgjigjet lutjeve. Për po është të fjallë allahut subhanu wa tala suratul në hudë 6 të nja Inë rabbi qaribun më gjibë Ka thonë për nga beri Inë rabbi vërtejtë zotë jam është i afert dhe përgjegjës i lutjes I përgjegjët lutjes Për është të fjallë allahut subhanu wa tala Në suratul bakara Ajetin 186 O idha së alake i badi A nësë të pjesin ti ropte me Për mu thuaj Fë inni qaribun u gjibu da'vët e da'i دعوه الداعي لوتس ذثرث اذا دعاني قراتم لوتت مو ندرس ان قا سنيتي nga argumentet me hadith se ka ardh se Allah subhanahu wa taala cilsohet me kat cilsi hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam la yazalu yustajab lil abd vazdon Allahu subhanahu wa taala ti pergjigjet robit vet ma alam yedu bi ithmin au qati'ati rahm Allahu vazdon të ju përgjigjit lutje së robit deri sa aj nuk lutet për makat dhe nuk lutet për prerin e farafisit në thot me ndal lidhen farafistora dhe sa nuk lutet me këta lutet me vej pratmira Allah subhanu a ta ju përgjigjit ma lem jes të agjil nësa aj nuk në gutet nësa aj nuk në gutet kile ja Rasul Allah ma listi gjal ta no i dërguari Allahot e qëfar është ta e në ngutja si është ka thonë Këtë da'utu, këtë da'utu, fëlem arajë, së të gjibuli, të të robi, sa e luta, onë Allahun, e luta, e luta, isë mu përgjëgjëmu, fës të hësër ndë dhalik edhe e lën luten, o edhe a dua edhe e lën luten. E hum shprejsat edhe e lën luten, kësë i lojë lute, Allahus subhanu wa tara nuk ju përgjigjet. Pëse, pre kushtëve të pranimit lutjes është, që personi që luta Allahus subhanu wa tara i lutet me bindja. Duke pas bindesë se, se Allahu ka cilësinë e përgjigjes dhe se Allahu i përgjigjet lutjes atij dhe nuk gozon dyshon lutjes, se nëse dyshon lutjen e tij, se Allahu ajo përgjigjet, apo si përgjigjet, ka humbur kushtin me të cilën pranohet lutja. A dai pray imravet Allahu subhanahu wa taala është edhe el-mujib dhe nga kjo është marrë edhe cilësia, siç është përmendë cilësia vet, se Allahu është përgjigjës dhe cilësia e tij është se i përgjigjet lutjes. Emri Mevata Allahu Subhana Wa Taala es edhe emri El Ahad i vetëm. Nga Kurani es sura tul Ikhlas. Allahu Subhana Wa Taala that qul huwallahu ahad. Thuajoti Muhammad Allahu esht i vetme. Emri Allahut esht i vetëm. Si sqordon hadithin Qudsi te Buhureyra Radi Allahu an ka than Allahu Subhana Wa Taala hadithul Kursi. Shaytme واما شتمه اياه اريبي كمكاشا مو نتا باه شايت ميا تي ندماي است فقولوا اتخذ الله ولدا كورث نيريو سا اللهو كا فمي اللهو ثات ما كتم كاشايت ربي ام وانا الله الاحد الصمد درسا اونيام الله ايتام الاحد نمثالا ارغومنت دا حديثه سا اللهو كا كتم امر الصمد Si që kemi përmejnë fjallën e sametë, se sa Allahu është i pa nevajshem, të gjithë janë të nevajshem për të, jë elid, uled, skam dhe jësë zëtriju mejlar. Lemë elidë, walem uledë, së kam linë dhe asë kam, asë nuk jam i lindur, walem mjekun li kufuën ahad, a asë që dikosh është i barabartë me mu pastu hadithe e transmetuan Tirmidhiu nga Burayda radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjua një njeri që më pun me këtë hadith ja on e kalum i cili ka thën Allahumma inni es'aluka wa zati am ant lutam anni ashhad annaka ant Allah duke dëshmuar se ti je Allahu la ilaha illa ant nu katadhruar tjetër për veçteje al ahad as-samed i vetmi Etjeri nuk ka nevojë, por askan të gjithë kanë nevojë për ti dhe ti je Zotri i më i lart. Kjo fjala i vetëm thot behaqiu ka përcjellë se s'ka të ngjashëm diçka me të. I vetëm janë. S'ka di kush i ngjan atij, është i vetëm. Atët skad zavant, as ka të ngjashëm me ta, as ka partner, as ka ndihmës. Kjo është kuptimi i fjalës e emrit të Allahut Al-Ahad drejtësia e të Allahut subhanahu wa taala është edhe el ihsan. Bëmirsia. Natat Allahu bën mirë. Edhe pse kjo fjala ihsan ka më shumë se ne kuptem në aspektin josor. El inam alal ghairi ka fundi i etart. Mi bëj mirë, mi dhon të mirë, aty kujt tjetër mi bë. Dhe është më e madhe se sa drejtësia, sepse drejt kur punon njeriu me drejt, jep dikujt asa ka nevojë, asa meriton po ihsani është më shumë se kjo i jep edhe sa ajnë nuk më ritanë i jep edhe më teper kësa i thotë bëmirësi ihsan ose ka kuptimin tjetër el-ihsan el-itqan o el-ihkam el-zatrim me përsos një sand e prej emrave të Allahu të është el-muhsan bëmirës ose në spejkë një gjosor ka dhe këtë kuptimin e dy që tha sa Allahu e zatëran punan e përsos argument per ta libri Allahut alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu etsele e kazotru e kaporsos cdo krijes e ka priu u bada khalqa al insani min tin dhe ka fillu krijimin e njerit nga lloçi pastu fjala Allahut wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir dhe ju ka formou ju e ju ka dhon form fa ahsana suwarakum dhe e ka persos e kazotru at fotografin e juaj bukurin w alayhi al-masir dha tay ash kthimi gjithashtu fjala allahut kad ahsan allahu lahu rizqa dha allahu ia ka prosos ose ia ka bot mira e ka don te mira n riskon eti ahsan allahu lahu rizqa pasto fjala allahut w ahsin kama ahsan allahu ilei ithat allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam w ahsin dha banjutir ve mir ashtu si sht ka ba allahut ti emir ahsin Kama, ka sunat, dhe nëtët ka ardhë me dikoptime në Koran e Sunat Kja është prejimra vëtë Allah të është muhsin Dhe këcilësia ti është ihsan E cila vjen me këto dikoptime gjësore Të dhijati ka Allahu subhanahu wa ta'ala Nga hadithi që ka ardhë Në me thonë që argumentan në këta është edhe hadithin të sinë e transmetan E nejësë radi Allahan Se për nga mbejri sallallari Këtan, edhe hakemtum Kur gjikoni faqdilu Gjikoni drejt Kur gjikoni وإذا قتلتم انس مبتني او ثرني فاحسنوا فاحسنوا نطبننني اثيرن مير مسما منذ كفشن فان الله محسن غاس الله اش بمر يحب الاحسانه اذا اد شرن اذا اد بمرسين بواسطه حديث تصله ترسمتان شداد ابن ابي رضي الله عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا Thot se kam sunga për nga mbejri sallallari së më tijana, ajo është, inna allaha azza wa jal muhsinun ju hibbul ihsan, se allahu është bëmirsë dhe edën bëmirsin, fe idha kateltum, fe ahsinul katle e kur të mbytni apo therni, atër therni mirë, nënëtë të mprej fëtë thika, ose mjëllet suhe dhejken kafshës. Nënëtë, kjo është prej vej pravet mira dhe allahu e dëshiran këta. precisivata allah subhanahu wa taala est edhe al akhdh mar ya allah mar argument per kte libri allah subhanahu wa taala sura al araf ayat 172 tatallahu wa id akhadha rabbuka qurim zote et min bani adama ngabit e ademit min dhuhurihim ngashpina et yra dhurriyatahum pas alsit et yra në that marrje argument nga sunneti hadithi i Abdullah ibn Umayrit Abdullah ibn Umayrit radhiyallahu an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thane ya hudhullahu azza wa jalla samawatihi wa ardhihi biyadih Allahu subhanahu wa taala imerchiet edhe tokon me di durteti qi edhe tokon Allahu i mer me di durteti ndonthat i mer kja është ka kuptimin al-akhth fequl ndonthat En Allah, unë jam Allahu Dhe transmitan, transmitu si sahabi Tha pengamberi duke transmitu këtë hadith I mbëll të durt edhe i hap të Allahu i mërtë qiet dhe tokën Tha të pengamberi i hap të durt edhe të mgrushta Allahu subhanu wa ta'ala qiet tokën, dhe tokën I mërë dy durt e ti Dhe tha të en Allah, en el melik Unë jam Allahu, unë jam bretis fundusi që fundimi është në rën tim. Po ashtu hadithi e Buhari-s radiyallahu an nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam that ma tasaddaka ahadun bi sadaqatin sika dikosh i cili jet ndonjë sadaka sado që të jetë vogël min tayyiben, do të thotë nga rriski halal, sadaka e mirë, wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib, do të thotë se Allah nuk e pranon vetëm të halalën, do të thotë ihet nga rriski halal sadaka. Dhe se Allah nëse jipët nga harami sadaka Allah o këta nuk e pranën Po e pranën rëzkin halal Dhe për këta është përblej e trobi Illa e khadr Rahmanu bëjemine Vetëm se më shirusi Rahmanit të të pingambejris E merr e pranën Ata me dorën e dijat ti Fjala e merr Kanë thonë djetarë të gjuhës Ha është e kundër të edhanjes E kundër të edhanjes Nënë tëtë Allahu Marian, lem, e ka dhe këtësisi marjen Ka për qëllim këndër tënë edhanjes Fa aqadhe Allahu nëkale lë akhirati Wal ula Dhe Allahu e morri Nëmë thonë Fir'aunin Për fjallë të ti të, të para Dhe të fundit të selat i tha Nga se fjalla aqdhe në këtë ras Ka ma te i për se një koptim në të të njëherë, ka për qëllim marrjen dhe në ka për qëllim sundimin, më thonë me fuçi diçka, po ka për qëllim marrjen, ose me cilësitë e tij, thotë me dorën e tij merr Allahu subhanahu wa taala, siçi përmend argumentin. Mbi bon këta ajet, Allahu akhadha Allahu, qomsi ka me kan Allahu marë e ka marr Firauni e ka dhënë për fjalën e tij të, të parën edhe të fundit. Në ka për qëllimin marrje me dorë, po ka për qëllim e ka llogarit dhe e ka dhënë për fjalën e tij të, të parë edhe të, të, të fundit. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكره ذكرت الله اشكر اي مر في شطره تذكريدان شطرات لو تكمشوم سنكوبتم دركا كي سلسين تسلنا في امر اخذ كيشي برسلين سلسين ابار دونك الله سبحانه وتعالى كني سلس سي اي مر مدورن ا تي دران مدورن ا تي اذا فلت كيو سلسي سبحانه وتعالى كدور dhe sa e dorë hapët edhe mbyllët e hapë Allahu kërdan dhe mbyllë kërdan bahet grusht dhe se qëllën e palen dhe tokën e mbalën grushtën e vetë inshallah që shkanë marrë dhe hadithët tjera pre cilsive të Allahu subhanu wa ta'ala është el-edhen el-edhen ndëtët ndëgjim i kujdes shëm ndëgjim me dhomendje Allahu e ka këtë cilësi. Ka rënë hadithën e buhurërës, r.a. Nga për nga më bërës, sallallahu a.sallam, ma adhina Allahu li shëjën ka adhënihi li nebijin jetëganna bil Kur'an jëgëharu bihi. Allahu nuk e dëgjën me vëmendje. Dhe me thënë, ma aqë kujdesë sukur e ndëgjën për nga më bërën kër të dëgjën Kur'an me zanë. Allahu të gjitha i dëgjën, të gjithi dëgjën. Mirë po qësh e dëgjën Qësh e dëgjën Pengamberin Kur le dëgjën Koran Dhe Ez bu koran zonën e ti në Koran Dhe e le dëgjën me za Allahu se dëgjën dikant jetër Edhe pse Allahu i dëgjën të jetë Në atë kjo është fjala olemovecha kanë thënë në shpjegimin e këtij hadithi se është Baghavi, Khatabi, Nasbitin Josur, Ibn Kathiri e të tjerë, se kjo është kuptimi i fjalës eden se Allahu nuk e dëgjon dikënd leximin e Kur'anit kur e zbukuron zanin dhe e lexon Kur'anin me zën, sikur që e dëgjon me kujdes pejgamberin kur lexon Kur'an. Do të thotë dëgjimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe pse Allahu dëgjon të gjithë dallon dëxhimi për dëxhimin na kemi folur më herët në rregullat e imrave të ndjesive të Allahut se ndonjë cilësi në vetën e vetë njëta cilësi dryshon në rast për një vënë në vend tjetër prandaj kemi thënë se mëshira e Allahut ndaj njerëzve nuk është sikur mëshira e Allahut ndaj pejgamberve ndonat edhe këtu te dëxhimi dallon dëxhimin që e ban Allahu ndaj robërve të tij nuk është sikur dëxhimin që e ka ndaj pejgamberëve Allahu dëxon të gjithat ata të, të, të lexojnë Kur'an po dëxhimi i tij është ma ilardë kur dë gjënë për nga bëjënë sallallallalli sallallalli sallallalli sallallalli sallallalli sallallalli sallallalli sallallalli sallallallallj që në pasu shtëti të më tënë sahabët ose njerëzë të tjerë rrëbretë tëtjini precesivëtë të Allahu të subhanu wa ta'ala është al-irada wal-mëshia o lë mundë këtët e kanë përmend që se kanë orënë qër'anë është përmend al-irada wal-më edhe kto si dicitelsi mirpo kan nje kuptim dhe ajo esh deshire Allahu subhanahu wa taala pritselsive ti ka deshiren ka than Allahu kuran famen yuridi Allahu kan deshiran Allahu an yahdiehu kan deshiran Allahu taazzan yashrah sadrahu lil islam yajaran joksin e ti per me hi nfe waman yurid per kan deshiran Allahu an yidhilhu mahum garruqa adray يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ينغشتن جوكسن اتي يبان اشتنغوشت اتشاران سكر مكانتون غريتة جون شيئاً بربية لذا انقاكي ايات ميرت في السلسية الله تعيشت الله قد سنسيد الدشيرس باشتوفيال الله إن الله يحكم ما يريد الله جيكان اشتوف سيدشيران يحكم ما يريد Pashtu fja la Allahot, وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَى اللَّهُ dhe nuk këni mënsi të dëshiran një diqka, përveç asajt që ka Allahu dëshiran. Pashtu fja la Allahot, قُلِ اللَّهُمَّ مَا نِكَ الْمُلْكِ ثُوِِ O Zëtihim, sëndusi, ose pusedusi pranari i ketë sëndimit, tukët i l'mulka, jepë sëndimit, mën të shau kujtë duash, كُيْدُونَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ذَئَ نُزِيرُ سُنْدِيمِنْ يَا مَرْسُودِيمِنْ كُيْدُونَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ذَ يَبْقَى نَارِيِنْ فُقِيِنْ كُيْدَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ذَ نَنْشْمَانْ ذَ هُمْ بُكَنْتَنْ دونك كياش پري سلسيتا الله سبحانه وتعالى هاست الْمَشِيئَة نَضْدَ ذَا الْإِرَادَة تَدِيَاتْ يَنْ ميني كوبْتِم ايَا هَاست دَشِيئَ تَصْمَتُونَ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَسَبُ مَالِكِ نَبِيَّهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wakkel Allahu birrahmi melekan Allahu subhanu wa ta'ala e kalonën si kujdestar në për mitrën e nanës një melek pasaj vazhdo në hadithi dhe tëtë Allahu fe ida aradë Allahu enjekdia khëlqaha e kur dënë, kur dëshiran Allahu me krijuën mitrën e nanës në tëtë për i këti hadithi djetarë, tëtë i këti muslim e marrin se për i cilësive të Allahot në mërdë edhe këti hadith argumental se për i cilësive të Allahot është dëshiran Po ashtu hadithi Abdullah ibn Amerit radiallahan, se për nga mbejri sallallari vësëm, thotës e kanë të gju për nga mbejri sallallari vësëm duke thonë, idha aradë Allahu bëqov min athaban, kur Allahu dëshirën një popol me dhenua, asabën lë athabu men kane fihim, dhenimi Allahu të i gëdët të gjithë atat të cilët njanë atë pjesë ati popoli. Thumë buithu ala a'malihim, pastaj kur të njallën ditën e kiametet, si të cilin logaritet për vej Seqond mosimin e popull me ardhmënim dhe Allahu dënon të gjithë, dashkatrohen edhe besimtarët mbrai në atij popull për shkak të sherrrë të madh që qičja të cilat janë rritnat popull. Mir po ditën e kıyametit, besimtarët nuk porrgjigjen për mëkatet e tyre, por ata porrgjigjen dhe llogariten për veprat e tyre të cilat i kanë vepruar. Mir po argumenti hadithe e përmendim kët rast, është shkaku që është përmend celsija Allahu, ajo as kur don, kur dëshiron Allahu me dënunë një popull. E cëlla është argument se Allahu ka celsi e dëshirës. باشتو حديثي سنن ترسمت مسلمي بو اصتو الله يثات جهنمت انك الجنه انك الجنه رحمتي جنت يمشيرا يما ارحم بك من اشاء انا مشيراي متي كان دشيراي كان دشيراي امشراي متي وانك النار عذابي يثات جهنمتي يزاري دنيمي وعذب بك من اشاء ذدني kan dëshiroj dënoi me ti kan dëshiroj Allaha te Abu Hasan al-Sharih gjithashtu atlimun risalet ila ahli thagh se të gjithë ulemat selefë gjeneratat e para kanë çit bashkimi janë kanë një mendim i këty një fjalë dhe ja kanë përshkruajtur Allah subhanahu wa taala në cilësinë e jetës siç kan thënë se Allahu vazhdon të jetë gjallë Dhe me thonë, ka këtë cilësi, dhe i rikur thotëse Dhe prej cilësive të Allahu të cila vazhdojnë Dhe e ka Allah, dhe e ka pasë Dhe gjithmon e ka, është të cilësia e dëshiras Dhe me thonë, Allahu Ka këtë cilësi Mi po Që me kuptu këtë cilësi të Allahu subhanu wa ta'ala Do të me ditë se këtë dëshira Allahu të ndahët në të pjes Me shia o se irada Cila të qëhët në gjurë në araba I thonë, irada Ilkaunia Wa dëshirë qësmologika dhe dëshirë fatara, e dinit. Kër të qësmologika, Allah subhënë wa ta'la shka është të cakëtuë në lehu lëmahfod, Allah këtë cakëtuë kushka me kanë për shrejmën albësimtar edhe kushka me kanë kafirë. Së kamë mundësi bedalë rëjash të këderit kër kush. Së kamë mundësi, as kush me darë. Zmeqtar që ka ekziston kafiri, bot kafir, dhe muslimani, musliman. S'kam un sikur kush me dal për kësaj. Tash i kafiri është bo kafir me dëshirën e Allah subhanahu wa taala. Do thot Allahu qali ju që të ndodh ai. Përndryshe s'kisht pas me ekzistuar drejtësia e Allahut. Se kafiri nëse kamujt Allah subhanahu wa taala mos me lon as kanë bo kafir. Kamujt. Mi po Këthiri kështë të thonën, se Allah më ka bënë mund për drejtë, unë së drejt, këmë dashë me bërë ibadet, unë këmë dashë me bërë shirkë. Më ka pëngu. Në kështë më bëjë urëcija Allahu, dritësia. Pa tjetër, Allah ka cilësin e dritësisë. Të lejon ti me zgjithë. Dhe me dëshirën Allah, e kërë i ka qudorën me bërë shirkë, kërë kërë ka dashë lëvish, me lëvishë gjuhun me bërë shirkë, kërë kënë se kufrinë që aj me levizën në gjuhun me fanë kufrin ose gjimtyrt për me bë kufrin mi po e ka dasht Allahu këtë vejpër nga e jo ja, Allahu se ka dasht se e ka muhu dhe ja ka tërheq vrejten që mos me rangë këtë vejpër anë da i thot kësaj vejpër e Dëshirë që ka ndodh me dëshirën e Allahut, miq po dëshirë kozmologjike e cila ka qenë e caktuar te Allahu Subhanu Teala se Pilani kamë zgjidhur kufrin dhe on kam ia mësuar me, me lviz zbusht edhe gojën, edhe gjuhën edhe gjimtir për me bë kwa. Ai kamë bë me, me dëshirën e vet dhe dëshira e Allahut ka qenë se ai ka ka ndodh. Miq po Allahu nuk e ka dashur, nuk e ka pëlqyer këtë vepër. Ndërsa në sinitori, gjithashtu që i cili man, ka hin iman, ka qenë caktimi kozmologjik Allahu subhanu wa tëra me dëshirën e Allahu, po përveç kësajna e ka edhe irada e shërëqia. Në tatë, irada e shërëqia, ose me shië atur shërëqia, ka për qëllem, që ndodh një vej për me dëshirën e Allahu, po plus asajna Allahu e dërnë. Dhe më thënë të shurija. Në tatë, kufri dhe të kësijat, ndodhin, Me dëshirën e Allahut, asoj dëshirë kozmologjike thonë, ndërsa veprat e mira ndodhen me dëshirën kozmologjike dhe me dashjen e Allahut që e ka dashur atë veprë. Vepra e mirë ndodh me lejen e Allahut dhe e don Allahu, ndërsa vepra e keqe ndodh me lejen e Allahut, po Allahu nuk e don. Andaj për veprat e këqija thonë na kjo është ka ndodh me iradel qawnia pas merdeshir kosmologjika ndersa veprat e mira ka ndodh me iraden kaunineh wa irade sher'iyah ne se kam syni qart Po ashtu prej cilësive te Allahu subhanahu wa taala esh al-istizao bil kafirin tallia Allahut me kafirat Allahu talab me kafirat E shifni në tekst të lemate kanë përsa këtu, kanë thonë talje me këka kë fiatë. Se nuk është për i cilsive të Allah me thonë që Allah e ka cilsine të taljes, talët Allah subhanu wa ta'ala. Allah të talët, zekjo, në jetë me kuptua i cilsine Allah të se është hakim i urtë. Allah ka një cilsi, ajo është urtësia. Në tëtë, Allah e përdorë këtë cilsi, kur këja firët mundonë mu tal me besim të artë. Ose mu tal me Allah subhanu wa ta'ala? الله طالبت منه. فثت الله واذا لك الذين امنوا قر المنافقات تتقون مبسمت ثوين امننا قالوا امننا يكيمي بسونا واذا خلو الى شياطينهم قر تداهن مع شيطانات اطيرا تضمن برنيرزوا قر تاكون مع مشركت وسكفرات اثارت الكتب ثوين قالوا ان معكم نائمي يم يع انما نحن مستهزئون بو نيميتو طالبت مبسمت Allahu i përgjigjet dhe Allahu i mbron ndal mbrojtjen e besimtarëve thot Allahu yestehziu بهم Allahu tallet me ta. Ne gjithmon ta gjithmonë kur përmendet tallja ti ku kur dikush mundohet me tallme muslimanë edhe me Allahun subhanahu wa taala athar përmendet që cilësia Allahut se Allah ka një cilësi që ai tallhet në kët rast. Dhe kjo është për urtësisë Allahut se nën çdo sen vendin e vet. Nuk kishmë të qein për urtësisë Allahut subhanahu wa taala sikur mos ta kish pas këtë cilësi. Se mu talë dikush me Allahun Allahun mësë me kuptu sa ta po talën me besimtar dhe me Allahun Dhe mësë me pas kundër të në eksajna Kishen mangësi për Allahun Po në këtë rast është plëtësim për Allahun Nuk flet për mangësi në Allahun Se Allahun është patë meta Nga se në këtë rast kishen mujtën me logaritë Allahun naiv Së po në kuptan Allahun qishë po talën me në besimtar Allahun për mjabu atyje që Allahun është ju kuptu ju se mundoni talën me besimtar, Allahu Teqallot me ju. Allahu Teqall. Mi po aka mos i më thon çdo rasti se Allahu është Tallës, jo Allahu s'është Tallës. Ulema kanë thënë, këto cilësitë e Talljes dhe cilësia e kurthës përdorret sikundër shtim çafirave, kur përdorret se ata bojn kurtha, muslimana atë përdorret këtë cilësi e Allahut se Allahu ka në këtrat cilësi në vetë që e përdor, ajo është kurtha, Allahu bën kurtha atin. A se ata talen me besimtar Për dore të cilësia Allah Se Allahu talet me ta Apo si qka ard Fesë kharu në minhëm Sekhar Allahu minhëm A ta talen me besimtar E Allahu është tal me ta Në më thonë me munafika dhe kafira Dhe më njëra se që gjitha talet Allahu subhanu më ta'la Nuk dihet Mi po ka ajete shim, Ajete i munafikat Ndite në kiametit Kër dojnë me Kalu uren e siratit Allah subhanahu wa ta'ala u epa atyre drita nga se janë paracitë se besimtar dhe i letë futën në grupën e besimtarve nuk i ndonë nga grupën e besimtarve edhe hinë sirat me kalu siratin krejt drita, bashkë me besimtar dhe ato me ndojnë se dhe në ketë rast janë më shefë para Allahot atë talin shë kanë bo besimtar këtë bot Allah subhanahu wa ta'ala pasi që të fillojnë në qastet më të vështira u e mërë dritën dhe i lenë në tërë pëse Ata në mundu kur kanë qenë me besimtar, u tregu besimtar. Me betalle me besimtar. Edhe Allahu subhanahu wa taala në ditën e Kiametit ja thënë ata, ju përgjigjet atyre me ketallen që ka qenë bon. ditën e Kiametit, ka thonë dietar, Allahu ta llet me ta e lën në çastet më të vështira u amër dritën dhe i lën ata. Ata në mundu mi voku kurr besimtarë tallë, mirë po Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur edhe më shumë. Apo siç e ç'i transmetu nga Ibn Abbas radiyallahu an, se besimtarë çëndrojnë në xhennet dhe i shohin kafirat si rrekën e xhennemit dëni mense e kanë edh Allahu subhanahu wa taala i javçel atyre kanë derr xhennetit i javçet atyre selet janë zjarrm monafikave edhe kafirëve do ngutën për me hyr xhennet e Allahu sad boy muafru me hyr xhennet iambyll jan ekha janë prap në besën e xhennemit pastaj i javçet në der tjetër Më ndonë me jik me shkuta e dhejra tjetër Allahu prap jenë bëdë E thët ibn Abasi Kja është tajet talja Qka dhe të banë Allahu subhanu wa ta'ala Me ta Ndajka thonë Allahu Veljaume lëdina amenu Minel kuffari edhë hakun Në këtë dita të të selet kanë besuë Dëtë qeshën me qafirat Alel ara i ki janë dhurun Edhe ulen në të këlltuqët e veta Edhe i shikojnë këfirat Dhe thënë helthu vipel kuffaru Ma këanu i fa ndërsa besimtar të shikojnë se që fara është të ndodhë me qafirat, pas të i thoinë, u janë shpërbli qafirat për atë vejprën të cilën e kanë pasvepru. Gjëtë ashtu precisive të Allahu të subhanu wa ta'la, është el istiwa ngritja Allahu subhanu wa ta'la mbi arsh. Precisive të Allahu të është, sa Allahu është ngrit mbi arsh. Arsh, në aspekën gjësorë të dënë tëtë franë, Allah subhanu atëra kofronin e ti dhe është ngrit bita Argument për këta është Surat Taha, ayeti 5 Arrahmanu ala l-arsh e stawa Mëshiru e si i cili është ngrit bita Gja -sh. ta shtofja ala Allahot Thumë stawa ala l-arsh Pas taj Allahot pas kërimi qivë dhe të okës O ngrit bita bita do ta arrafëhet pas së katërt, pasaj surrës Yunus, domthonë të titha fjalën përsërit, surrën Yunus, ajeti 3, surrën Rad, ajeti 2, në Furkan, ajeti 59, sechda ajeti 4 Hadid, ajeti 4. Në sa nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadithi e Abu Hurajra radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë për dorë dhe i tha: "Ya Abu Huraira, oh Abu Huraira, inna Allaha khalaqa as-samawat, Allahu kaqliutiet wal ardina wa tokat wama baynahuma fi sitati ayamin." dhe atë që është mesci dhe të tokës e ka këryu përgjështet thumë stëwa alë lërsh pas taj është ngrit në bëjë arsh në më thëmë bëjë fronin e ti oba hdithi qatadas nga ibn Nu'mani radi Allah tëtë se miqtu rasulë allahi sallallari lëmë farëgë allahu min khalqi i stëwa alë arshë pas të që allahu mbaraj nga këriesat e ti në më thëmë thëmë këriesat i stëwa alë është ngrit në bë Ndërsa fjalla istiwa, kalë ma shumë se meni koptim, me bët të gjithë të gëti koptimet të aferta është lartësi, nëmë të ngritë lartë, apo irtifarë, edhe kjo është koptim i afertë, o istiqararë, nëmë të qëndrim me njëmanë, o së'udu, o së'udu. Këtë këtë këtë përmendu ibn Qajimi, rahimë Allah, në në njën e të të të meni kësidët të vetën. Mi posishtim i them thonë, na këngëritja Allah, po e Allahut subhanahu taala apo cilësitë të tjera nuk pyetim më nin se si. Nuk pyesim më nin se si, po besojmë në atë që ka ardhur dhe nuk pyesim se si. Gjithata të cilat ja pa shkruajmë Allahut, ja pa shkruan për shkak sa ka ardhur në Kur'an dhe në Sunnet. Ne nuk dimë diçka, nuk ka mundësi me më arritë kjo nëpërmes logjikës, po kjo është mënyra e vetme njeriu ka mundësi këtë detyrë me di Kuraysh ose Korev jaspallje. Na më pas se kemi pa pokë janë as pola. Kjo është monira vetëm me të cilën kemi mundësinë të marr dhe të njohja cilësive të Allahut. E Allahu na ka njoftu për këtë cilësi, mirë po nuk na ka njoftu për monirën sësë. Andaj ne nuk kemi mundësi më futtë në atë monirë, nëse na në pyet di kush mirë, ju po thoni se Allahu ngrihet mbi Arsh. E kush është ai ngritja mbi Arsh? Na thonë na nuk e dimë. Monirën sësë, mirë po ne besojmë se Allahu ngrihet mbi Arsh, se Allahu na ka lajmëruar për të. Ne e thonë se jo Në këtë rast edhe njeriu, edhe krijesa të tjera ngrihen. Jo e porjasani Allah me krijesa të tjera, thuajmë jo, se njëri prej njerëve dallon. Ngritja e një njerit penitiet, jo. moh, më thon ngritet aeroplani. A do të thotë se ngritja e tij është sukuni person konkret nëpër shkallë hit në, në katën e dit? Jo, Ketë këtë kanë ngritje, më po ngritja për ngritjes dallon. Apo shpejndi ku ngritet lart, ashtë njëhet sukurr diku tjetër i cili ngritet me aeroplan? Jo, do të thotë ngritja për ngritjes ndryshon. Më po të gjithë thirrën ngritje. Edhe ngritja Allah, po Allah, e Allahut subhanahu wa taala mbi Arsh, ngrihet pa mënyrën, nuk e dim. Andaj them se këtë që ka na vërebrau Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, na e johm kuptimin dhe e pranojmë që ka ardhur, e besojmë këtë, ndërsa nuk flasim për mënyrën, nga se nuk na ka mëbru dhe vetëm mënyrë, por me fol për mënyrën do të më na ardh shpalle, ndërsa shpalle nuk na ka ardhur për këtë, as pejgamberi saxmlns nuk ushtemru për këtë, edhe ne nuk e dim. Fër tilsifëtë Allah subhanahu wa ta'ala është edha al-asaf al-asaf ka kubti min hidhrim hidhrim ya Allah subhanahu wa ta'ala tata Allah falemma asafunan taqamna minhum kur atana hidhrunneva na yuhak mirram atina asafuna ka arta t'amfya ala asaf me kubti min hidhrim nda diëtor të xhuas siç është Ibn Quteyba rahimullahu an tefsiru garibe alquran ne shpjegimin e fjaleve te panjohura te kuranit domethën te njerëzit zotat se kur kusikani open kon ne pejgamberi ka si djora e me vonte njerëzit se kan ardhen dopsun xhu kan pas probleme ibn quteyba ka shkruaj kët libër dhe ka shpjeguar fjalë qe jan te panjohura sidomos te njerzit e thjesht dhe kët fjalën famem se funa ka than koh per cillem kur ata na hidhron do ta fjalën se e ka shpjeguar me fjalën hidhrim Sis ka ardhë edhe në Ibnu Gjeriri ka transmitun nga Ibnu Abasi dhe Mujahidi Edhe më thënëzën si Ibnu Abasi dhe në Katadhe, Suddi dhe Ibnu Zejdi Se ketë kja fjala asaf, ka kuptimin hedhrim Nën të të prejtë cilësive të Allah subhanu atër është se Allahu hedhërohet Nërsa thëtë harrasin e shpjegimin e librit al-vasitijat Ibnu Tejmijas Thëtë fjala asaf përdoret edhe me kuptim hedhrim i madhën Mërzi e madhë Mërzi e madhë Po ashtu, përdor edhe me kuptimin mërzi Mi po në këtë ajet është përdor me kuptimin hidrim Nën fjale në Quran, të të të fjallë, eshef në Kur'an E cilë e përshkru të Allah subhanu wa ta'la Ka për qëllim hidrim Edhe pse në gjuh, ka kuptimin dhe tjetër mërzi Mi po në këtë ajet Ka ardhë me kuptimin hidrim Nën të të të Allah subhanu wa ta'la ka dhe këtë cilësi hidrimin Allah subhanu wa ta'la ka cilësi tjera Pra cilësive të Allahot është al Allahu, si s'kot dor, ka edhe gishta Më njëra nuk e dhim se si janë Mi po janë përmejnë Në të wasallam, të hadithët të pingamberit sallallahu alaihi ve sellem Trasme të në Abdullah ibn Amrin Ibn Al Asi, radhi Allah anë Se ka të gjuh pingamberin sallallahu alaihi ve sellem duke thonë Inne kulube bëni Adem Zemrat e pive të Ademid Kullu habejnë isbejni të gjithë të zemrat e njerëzë janë mes dy gishtave të Allahu subhanu më ta min asabjë i rrahman nga dy gishtat e mëshirusit mes dy gishtave për dy gishtave të mëshirusit janë gjithë të zemrat e njerëzë tasmet në muslimi Pashtu hadithi Abdullah ibn Mes'udit radhi Allah'an gjëa rajullun ilë nëbiji sallallahu aleyhi wa sallam min ahlil kitab të tabla ibn Mes'udit se ardhin njeri Tebing ibn Ali sallallahu alaihi wasallam dhe ishte prej itarëve të librit, do të thotë tash prej jehudve. Fa qala ya Aba al-Qasim, fa oh babai Qasimin. Tebing ibn Ali sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yamsku as-samawat. Allah subhanahu wa taala imban, i ka hapi dhe i mban. Qihet semawat ala isbi'in. Menigisht. Qihet menigisht. Wal ardina ala asba' dhatukun menigisht. فراتيت النبي صلى الله عليه وسلم تصاحبه اپاش پےگامبرين صلى الله عليه وسلم ستينا يهودي سيكارتو ديچيو پےگامبرين فت كان پاقو ري كاثون كتا فيان يهوديا پےگامبرين ضحك حتى بدت نواجذه كاتچيش پےگامبرين صلى الله عليه وسلم دير سايو كان پاق دمبالت ثم قرأ Pas ta e lezoj për nga mbejri Vëmë a këdërullaha haqka këdëri Vërtejtë këta njerës nuk e kanë lërësu Allahun ashtu që gjithë dhëtë më lërësu Nuk e njojnë Allahun Raual Bukhari Nërsa në transmitimin ka ardhë Se për nga mbejri ka të anë Ka qeshë të sëdikën lehu Si vërtejtën i fjallës ti Që do të thëpë Ashtu ashtë Se Allahu që e ti mbonë më një gisht Edhe to kënë mbonë m Këtë e thotë Abu Bakr ibn Khazime, dhe me tëndi ka prunë hadithet të cilat flasin Se Allahu ka gishtat e ti Sis ka ardhe Abu Bakr le agjurin librën e ti e shëria Edhe tjerë dhe bëgaviju e në shërë Në sunën librën e ti Nëse pyjtët muslimani, qëfar gishtja është Aje që Allahu i mbonë në zemrat e njerëzve Thojme është që i gisht që i mbonë dhe që jetë dhe të tokën Allah subhano ka u gështë me cilën bon këtë të okën edhe që dhe mesin e dy gështë të vetatiko këtë zemrat e njerëzë i rrotla qështë dan aje andaj Allah ka thonë wa ma qadrullaha haqqa qadri vërtejta ta nuk e kanë versu Allahun ashtu qishmëritan wa lë ardu gjemiën dërsa toka këtë toka Kapë dhëtu huja u mënë këjama, në ditën e këjamejtet dhe tjetë mgrush, dhe në ngërush të Allahot, subhanu e tala. Në ngërush të në tatë prejtësive të Allahot është, dhe në të të përmendim ketë, sa Allahot në ngërush të mërën edhe tokën në ditën e këjamejtet. O sëmavatu mëtëmijatun bëjemini, në dërsa këtë që palum, e të palumë, në dorën e djafë ti. Këtë që e të mërë, në në dorën e djafë ti, i pë Në të, të gjishtën e Allah subhanu vëtë Nuk është së kur gjishtë atë i kryesave ti Asë grushti ti nuk është së kur grushti i kryesave ti Prezitsivët e Allahot është El-uluhia al Hynia Që Allah subhanu vëtë Adhurohet Dhe të më ajmëriton adhurimin Dhe kjo është e marrën për e fjallës ilah Dhe është e marrën për e fjallës Allah Nga se fjallë a Allah Ka gjëlezën për e fjallës ilah Si së të të ibn Qaymi, نططط الاله قوكات سنسي سفتم أي أمركان أدريمن ثطط ابن قيم رحم الله نريبنا تي مدارج الساليقين قل فلت برايم رضا الله سبحانه وتعالى برايم رن الله ذا أيم رب ذا فعل الرحمن تططط الدين فيا والشرع ذا ليجي الله سبحانه وتعالى ذا أردري والأمر والنهي ذا للايس ومظهره وقيامه من صفة الالهية كريت كتا يان në mirën nga të silsia a Allahot al-uluhia në më thonë hyunia wal-kalku në dërsa krimi wal-ijadu dhe shpikja në zirja dhe qëtja dhe qëtja wal-tëdbiru dhe kujdesi wal-fi'lu dhe vepra janë ketë nga të silsia të silsia rububija që është mirën nga emre rabbe në dërsa al-jëzau shpërblimi wal-thababu wal-iqabu shpërblimi dhe dënimi جننتي ذا زيار و النار من صفات الملك ينجز لسيا الله سونديمي posto prescilseva te Allahu subhanahu wa taala est al amr ordri ordri Allah al amr est cilsi prescilseva te Allahu Allah ka tan ala lehu l'kalku wal amru ati ta kon krijimi edhe urdhri Allahu urdhran dhe Allahu krijan Mi po ibnotehmi arrahimahullah të flet një regol se ndonjë her krijesat e Allahot të quhen me të cilësi të Allahot krijesat e Allahot quhen me të cilësi të Allahot do të me dalun a kemi than të cilësi të Allahot nuk janë të krijume ndërsa krijesat jan krijojme. Ata rabot, arab ndonjëherë kanë çuajt krijesën në një mëncilësi. Për shembull, kjo që kanë diku edhe të natë të pleqt kanë thonë për ndonjë vepër që kanë ndodhur, kanë thonë kjo është emri i Zotit. Në theot urdhri i Zotit. Atë që kanë ndodhur e kanë çuajt në cilësinë e Zotit. Do të thotë vepra që kanë ndodhur, atë vepër e kanë çuajt kjo është emri i Zotit. Kjo veprat që kanë ndodhur në kësilës e Zotit, nuk mundi me thon se kjo është e pakrijuar. Natë të ka në aspekt gjuhësor kan e kanë lejuar dietar për një monkriesa, më qujtën në emrin e kësiljisë. Kan ndodhur kjo ta, rap. Mirë po kur të flasim tash, kur të him në detaje, nuk ina mundi si me thon pse këtë emër e kemi qujtë me kësiljinë e Zotit, atë edhe kjo send nuk është i krijuar. Ja. Ajo që krijes që është qujtën me kësiljinë e Zotit, thonë na është krijes Mi pozilsija e Allahut nuk është e krijuar. Për shembull, shiut. Nëse i thonë na shiu është rahmeti A shiju i Allahut. A shiu i kriju? Shiu sti kriju? Mi po na kemi thudit me cilësitë të Allahut. S'do të thotë kjo që shiut mi thon tash nuk është i krijuar. Po thuat se cilësia e Allahut që ka rahmeti është i pakrijuem. Gjithmonë Allah ka pas këtë cilësi, s'ka fillim këtë cilësi, nje sukurtçeni aty që s'ka fillim po thuat se kjo është çecisia e Allahut, që s'ka fillim, nuk është e krijuar. Mirpo krijesa e Allahut, të cilën ka mundsi na me thujt me dëni çelsit e Allahut, sku na shiu, por shumë mshira Allahut, me thon shiu është mshira e Zotit, atëra thonë se shiu është i krijuar. Këtë e ka shpjeguar Ibn Tumia rahimahullah. Posto për çelsiva të Allahut është el imsak. Mbajtja, kapja e nesënit dhe mbajtja, e përmendëm në hadithë maharat, mi po me përmendë se prejcelsive të Allahot është edhe mbajtja, kapja dhe qkajtë me mbajtja. Thot, inë Allah e mësikus samawat vë lë ardi anë të zula, Allahu e mbanë qietë dhe të tokë që mësë shka të rohenë. Allahu subhanu wa tëra i banë. Tas me tënë Abdullah ibn Mas'udi radiallohan, jahilën nëbiji sallallahu alai e sëmsën jehudith, ertë për nga mberi sallallahu alai e sëmsën jeh ان الله يمسك السماوات العلى اصبع الله سبحانه وتعالى قال الله ورتيت الله ام بان قيت من يجس والارضين على اصبع ذاتك من يجس والجبال على اصبع ذكودرت من يجس والشجره على اصبع ذبيمت امضان درويت كات من يجس والخلق على اصبع ذكريسات من يجس ثم يقول انا الملك باستاي ثوت اون يام سندوسي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا نواجذه اذ شيش بيغامبري صلى الله عليه وسلم يوبن ضمبارت باستاي ثا لزاي ايتين واما قدر الله حق قدره فتايت نو كان لرسو الله ما تلا يرن ستين كا نص روايتين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له ذا بيغامبري صلى الله عليه وسلم وتشش الفور اتوديتيس غفالت هتينا و vërtetimit fjallës ti në të të pengamberi sa nuk jam ohoj këtë cilën e thaaj, po në të të heshti dhe këqeshi, se që po edhe një hudia këtë fjallë, dhe vërtetaj se vërtet është ashto, pasaj e ka lezu edhe jetën se njerëzit nuk ja din lërën Allah, subhanu vëtëra, ashtu të shysh e ka Andaj djetarët e kanë shti këtë kapit përshimë më libë në Hozejma Hu ibn Khuzaimah kur folet para Imam ratallallahu ta'ala, cecsi ta Allah librin e tij Tuhid, e ka futë në një kapitull, kët kapitull e ka regjistruar në librin e tij, ajo është sikse Allahu ka qecelsi mbajtjen, do të thotë Allahu ban me dorën e tij apo me gishtat e tij, siç e ka regjistruar apo e ka shkruar kapitullin në përkëseesia e Abu Bakr al-Ajuri, librin e tij Sharia, force trashenat maf. Për këtë kemi thënë se këto libra janë për librave burimorë në të cilët bazohet akidia e ahli sunnit. Mëka që në inshallah e aprofandojmë, vajdojmë inshallah në javënë arqëmë, që mështaz jasë imashonë, inshallah këni mbajt menë nga kjo, vajdojmë inshallah në javënë arqëmë, subhanakallamu bëhamdikë, ashadu anë la ila ila ila antë stakë frukët u ili.